Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 5, fața A În locul lui zbierea fost stolnic și mărza fiului lui Stanciul, părcălea de cetatea albă până atunci, el puse pe Luca stolnicul și pe un bâlcu, nouă între boierii cei mari ai țării. La Chilia găsim, după Goian, strămutat de la Hotin, și Pașcu, fost postelnic, pe Neagu și Ivașcu amândoi dintre boierii cei mai tineri. Notă. Vezi și Cetatea Albă, paginile 275-276. Conform Ulianitski, pagina 108, unde s-ar vedea altfel cu socoteala anului de la 1 septembre, divanul din august și cel din septembrie ale aceluiași an. Închei nota. Albu orcolabul de neamți făcu loc lui iarbure, întemeietorul unei mari seminții moldovenești. Isaia Vornicul fus schimbat cu Bode, și Negrilă Păharnicul cu Dashbog. Sfatul Moldovei era într-o primenire războinică. Notă. Și noul divan în documentul din 13 august 6979 din Suceava, Biblioteca Academiei Române, conform Ulianitski, pagina 108 numerele 97 97A și Wickham Hauser putna paginile 158 159. Și aici e evident că anul începe cu ianuar și că divanul din septembrie 6979 e pentru anul 1471 în nota. În același având de răzbunare Domnul amenințat așa de aproape se arunca asupra lui Radu, pe care îl găsi la 7 mart la Soci, în Ținutul Bacăului, pe când el înainta ca și craiul Matia Șodinioară și spre aceeași soartă, de-a lungul Siretului, pe malul drept spre Suceava. Rijelia aceasta nu putea să o înfrunte așa un nevoiaș ca frumosul domn Muntean. Hai să-i părăsiră tabăra și în mâinile Biruitorului căzu până și semnul de stăpânire, schiptul, buzduganul învinsului, care îl putea pierde fiindcă nu știa ce să facă cu dânsul. O sumă de boieri munteni, întețitori la lupta nouă, căzu în robie și uitând că și ei sunt români ca dânsul, Ștefan se purtă cu dânsi, ca și cu tatarii mai ieri, ca și mâni cu turcii, ca și cu oricine îi intra în țară prădând și întinzând mâna către coroana lui binepăzită. Fără să aștepte stăruind și făgăduiel de bani, el tăie pe prinș, iertând numai pe doi dintre dânsii, Mircea Comisul și Stan Logofătul. Amândoi aceștia fusese tovarăși ai lui Vlad Zepeș, poate prieteni ai lui Ștefan, atunci când el se adăpostea la curtea cumplitului voievod. Ei se adăpostiseră la Brașov după schimbarea de domnie din 1462 și Radu, care îi privea ca hicleni, ca ai săi, îi ceruse înapoi de la sași, împreună cu averile lor, într-una din cele din tâi scrisori ale sale către dânsii. NOTĂ Bogdan, documente și regeste, paginile 70-71 Pentru luptă, toate versiunile cronicii moldovenești. Închei nota. Dar Radu nu se stâmpără numai cu atâta. Vă îndemnau turcii dunăreni ale căror ajutoare îi stăteau în țară, cum se știa aceasta și de Ardeleni. Notă Copii de documente ardelene la Biblioteca Academiei Române închei nota Vara prin iunie el se încumetă iarăși pătrunde în Moldova și ca să se asigure de ținutul Putnei, pentru care se luptară de atâtea ori ca și pentru Chilia, domnii români ai moldovenilor și muntenilor, el puse meșter să-i ridice o cetate deasupra râulețului Putna, Cetatea Crăciuna Notă Pentru ruinele ei vezi Lepedatu, Vlad Călugărul, București 1903, pagina 33, nota 1 Pentru înălțarea cetății, Jablonowski, în Zrodla, Ziejove, 10, varșovia, 1878, paginile 28-29, închei nota Tot atunci Desigur, se ridica pentru ca să apere vechea capitala Târgoviștei, cetatea Teleajinului, pe cu același nume, care se varsă în Prahova. Și din același gând de a face din țara românească un pământ apărat, așa cum mai ales prin silințele lui Ștefan ajunsese a fi Moldova, răsărit tot în acești ani de vânzoleală războinică fără preget, cetatea Bucureștilor, pe Dâmbovița de jos, deasupra unei înălțimi ce stăpânea drumul turcesc care venea de la Giorgiu. Ștefan întoarse cu mește sug cursul siretului, luând astfel apa din șanțurile Crăciunei. În apropierea acestui cuib muntean și turcesc, el dură alte întărituri de supraveghere, așa încât de acum înainte el nu putea să se mai teamă de o lovitură neașteptată ca aceea din iarna trecută. Cei doi vrăjmași din același sânge rămaseră astfel unul în fața altuia, privindu-și drept în ochi. Lui Radu nu-i lipsea pofta de a se răzbuna mai departe și mai temeinic, nici aceea de a lua pentru dânsul pământul străin. Dar îl opriră două temeiuri, dintre care cel din urmă, desfășurându-se mai departe, dădu atâta putere lui Ștefan, încât scaunul domnesc al neprietenului se risipie în pulbere. Întâi Ungaria, un razim al radului fu un mare primejdie acum în 1471. Iarăși supușii strălucitorului, mândrului și vestitului Crai Matiaș începură să simtă prea greu povara măririi lui costisitoare, care se hrănea cu bani de aur și cu mult sânge. Iarăși cei mai nerăbdători de angarii și dăjdi se arătară ardelenii oameni pașnici prin să trăiască sub pavăza Craiului depărtat pentru dânsi. Când regele boemiei, în jurul moștenirii căruia se, se suseră până atunci atâtea lațuri și rete și se încleștaseră atâtea brațe războinice, murii în sfârșit o parte dintre supușii săi aleseră ca al doilea rege neatărnat al țării pe Vladislav, cel mai mare dintre cei patru fii ai lui Kazimir. Această alegere, care fu primită fără asta mult pe gânduri, rupea șubreda prietenie dintre unguri și poloni. Vladislav putu pătrunde până la Praga și se încoronă în această capitală a boemiei. În vara apoi, nemulțumiți din Ungaria și mai ales din Ardeal, chemară pe fratele lui Vladislav numit Kazimir, ca și tatăl său, ca rege al lor, în puterea drepturilor ce le avea de la mama sa. Kazimir cel tânăr se găti și el de plecare. El lua cu dânsul până și o mie de tatari și o mie de călăreți se cerură și lui Ștefan, prin trimesul Suhodolski. Nota. Dlugos, 14. Roman, pagina 557. Închei nota. Acest ajutor, prevăzut în atâtea legături încheiate până acum, trebuia să aibă în fruntea sa pe fiul Domnesc Alexandru, care era un băițaj de vreo 10 ani numai. Omul regelui găsi pe moldovean la vasului, sub tarme, gata de a ține piept unei noi încercări de năvălire. În astfel de împrejurări, răspunsul care se dădu la 20 iulie din această tabără fu acela ce se poate înțelege lesne. Copilul nu se poate trimite în războaiele străinătății, fiindcă e încă fraged și fără minte. Ostașii nu pot părăsi țara lor, pentru că Radu abia și-a contenit prădăciunile și cetatea lui cea nouă stă în coasta rănită a Moldovei. Craiul căruia îi se urează tot binele, tot norocul și toată izbânda pentru fiul său, e rugat să îndemne iarăși la pace pe îndărătnicul domn Muntean să oprească pe un anume Stanislav de Isculke, de a mai călca granițele și să nu mai îngăduie să se oploși în Polonia oameni cu scopuri rele. Peste cinci zile de la această scrisoare, noul crai unguresc pleca spre țara unde l-a așteptat rădare și rușine. Pătrânul Cazimir, primit deci fără supărare îndreptățirile lui Ștefan, îi făgădui că pribegii nu vor fi lăsați să, ur să urzească nimic, că liniștea se va păstra la hotare, că împăciuitorii se vor duce la radu și că pentru ajutorul ce l-ar da domnul Moldovei acum ar primi fără îndoială la nevoia lui alt ajutor. NOTĂ Iablonovski, paginile 28-30 Închei nota El nu mai era de nevoie. Înainte de a se încheia anul, principele Cazimir se întorcea ca fugar, și Matias se lăuda în toate părțile după obiceiul lui pentru o biruință pe care nu o câștigase el. Dar dușmania începută astfel a avut urmări îndepărtate. Și câtă vreme Matias trebuia să ție samă zilnic și de acest dușman, mâna lui nu se putea simți stăpânitoare în ardeal. de alt tmintrelea, câtă grijă avea acest rege de credincioși de felul lui Radu Voda, arată și porunca cetădui el sașilor în 1470, tocmai în februar, când începuse războiul cu Moldova, ca să nu se mai prilejuiască foame în Ardeal, trimițându-se, ca până atunci o văz, mei și orz, în țara românească. Când Matiaș se coborâ în Ardeal, în mai 1471, Radu nu simțit niciun ajutor din această apropiere a craiului de țara sa, pe care o bântuia nenorocirea războiului. Notă. Telechi, 11 roman, paginile 408-409, și pagina 444. Închei nota. Dintre cei doi voievozi ardelen, unul, Nicolae Xupor, era necontenit lângă stăpânul său în luptele îndepărtate în care și pierii, iar celălalt, Ioan Pongraț, pe care Radul numește în 1472 fratele său, nici nu voia să audă de nevoile frățești ale acestuia. Notă. Scrisoarea lui Radu din 1472 către Brașoveni, Copie la Biblioteca Academiei Române, Frater Noster Pongraci, Vaivoda Transilvanus, conform Telechi, 11 roman, pagina 458, încheinota. nota. Brașovenii prieteni dădeau destui bani pentru visteria craiului lor. Din ce în ce mai mult, toată lumea privea pe frumosul domn Muntean ca o unealtă fără voința turcilor, în sama cărora îl și lăsau. Ajutor nici de la turci nu putea să-i via acelui pe care viața, între și îl pătase și îl înjosise așa de mult. Încă din 1469, se auzi ca o solie de mângâiere venind din răsărit tuturor închinătorilor lui Hristos, că s-a ridicat în Asia un strașnic dușman al împărăției turcești, Uzun Hasan, căpetenia turcomanilor din șesurile fierbinți, că el a pus mâna pe trecătorile de munte care duc în Asia mică, și că, soța al Ecaterinei, fata împăratului din Trapezunt, el umblă să câștige cu puterea moștenirea hrăpită de sultan a acesteia. NOTĂ Acta extera, 5 roman, pagina 93, închei nota Caramanul, un vechi dușman turcesc, și sudanul păgân al Egiptului și Siriei, priveau cu bucurie sprăvile lui și cel din tâi îi dădușe ajutor. Tatarii pustiului se îngrămădeau în lagărul lui. Sinope ar fi căzut, spuneau știrile din 1471, în mâinile noului mare împărat Păgân, și el s-ar găti să ia în Europa Galipoli, unde stăteau corăbiile lui Mohamed al II-lea. Prin italienii care se găseau pentru negoț în toate colțurile răsăritului, și prin trimeșa anume ai venețienilor, prin greci, de care încă se aflau destui și pe la dânsul, Învăță Uzun ce dușmani mai are Turcul în lumea mare. În aprilie 1471, Matias al Ungariei fu înștiințat de un sol întors din Roma, al regelui Georgii, lângă Caucaz, că și acest prinț se găsește împotriva lui Mohamed, fiind ruda și prietenul lui Uzun. Prin ianuar, oamenii acestuia chiar veneau prin cetatea albă la Cracovia pentru a spune lui Kazimir despre biruințele câștigate și a cere un ajutor ca să le poată duce mai departe. Ei se duseră până la Roma cu un călăuz polon și Veneția, căreia i se scrise de uzun cu același scop printr-o solie ajunsă în mart, trimese la dânsul pe Catarino Zeno. Notă Conform Dlugos, 14 roman, pagina 569, și acta extera, 5 roman, pagina 212, numărul 149, paginile 214-217, vezi și, și cetate albă, paginile 132-134. În 1472, steaua lui uzun se ridica sus de tot în cerul biruințelor. Însemnatul oraș tocat, fuluat luat de dânsul cu sabia, și vestea despre aceasta se dădu și regelui Ungariei, cu nouă cereri de ajutor. În septembrie toată oastea turcească se strânse în tabără la Adrianopol și trecerea a început în octombrie, pentru ca în primăvara și vara următoare să se dea luptele hotărătoare. Corăbii ale apusului se-i viră pe coasta Asiei Mici și luară sub căpetenii venețiene portul Satalia, care mai văzuse izbâns creștine. NOTĂ Acta Extera, 5 Roman, paginile 240-244, conform Enrico Cornet, Leghere de dei Veneti in Elasia, Viena 1856, închei nota. Ștefan se folosi de războaiele unora și ale altora. Ele îi dă dură în 1472 odihnă și creșteri de putere. De frica vecinului, Radu stătu vara în tabără de unde îl vedem odată întrebând în Ardeal ce așteaptă din partea neîmpăcatului său dușman, pe o vreme când el aflase că nici al doilea voievod Ardelean nu e în țara lui. Teama lui era cu atât mai mare cu cât Ștefan găsise acum pe omul care putea să înlocuiască pe vrăjmașul său Muntean. Pe acest nou doritor al domniei muntene, cu toate primejdiile mari și puțina mulțumire și cinste ce erau legate de dânsul, îl chema Laiotă. Adică așa ajunsese, ai zice ungurii, între care bietul fecior pribeag de domn trăise din copilărie chiar. El avea cu adevărat numele de Basarab, care fusese și al celui din voievod al țării românești, care nu-și recunoscuse stăpân, nume mare pentru un om mic, cum se întâmplă adesea. Era fiul lui Dan al Doilea, apărătorul țării sale împotriva turcilor, așa încât își putea zice cu mândrie, potrivit cu datina domnilor munteni, de-a-și pomeni în hrisoave părintele, fiul lui Dan Vodă. NOTĂ Studii și documente, 3 roman, pagina 29 roman, închei nota. El avusese odată câteva clipe numai înainte de 1453, stăpânirea asupra țării românești. NOTĂ La Academia Română se află în copie o scrisoare a Amândurora, senior et junior, către brașoveni, fără dată, din satul de lângă Sighișoara, la 21 ianuar, fără an, că ea a fost scrisă pe vremea prădăciunilor lui Vlad în Ținutul Bârsei, vezi mai sus paginile 79-80, dovedește pomenirea celor suferite de brașoveni, care n-au mai fost jefuiți în toată această epocă. Pradati et percruciati, se vorbește și de vestri malefactores et interdictus vestri. Ura ce a mai pe urmă între el, paranteza orășanul în convorbirile literare pe 1903, închei paranteza, și faptul că Basarab cel tânăr pomenește în 1478 pe cel întru sfântălă odihnă răposat Părintele Domnii Mele, atunci când Laiot trăia încă, lăpedatul Vlad Călugărul, pagina 15, nota 5, au fost aduse înainte pentru a înlătura legătura de tată la fiu a celor doi basarabi. Însă sentimentele de familie ale domnilor noștri de atunci erau uneori foarte slabe. Apoi documentul din 1478 e păstrat numai în traducere. Trebuie să ținem de sigur în seamă viața împreună la sighișoarea celor doi basarabi, identitatea numelui lor, foarte rar, siguranța ca al patrulea basarab Neagoie. Se dădea drept fiul lui Basarab cel tânăr. Dar acestea nu sunt încă motive destulătoare pentru a păstra părerea veche pe care o împărtășesc și eu. Însă Basarab tânărul își zice în documente fiul preabunului Basarab. La 1478, fiul lui Basarab voievod. La 1474, conform Venelin, Vlaho, Bolgarskaya, Gramata. pagina 111, Bogdan, documente și regeste pagina 86, fără a spune vreodată după obicei că acest Basarab e mort. Bun se întrebuința la pomenirea unui domn în sensul de grațiosus, iar când domnul nu mai era în viață, se adăuga și răposatul. Și chiar în actul din Pitești 1841, al lui Basarab cel tânăr, Biblioteca Academiei Române, nu se adaugă acest calificativ, ci se păstrează vechea deprindere de cancelarie pe un timp când Laiotă era acum mort. Mai face următoarea observație. E neîndoielnic că Basarab cel bătrân, Laiotă, era fiul lui Dan al I-lea, Și iată că într-un act din 1480, Basarab cel tânăr pomenește pe moșul său, Dan Vodă, Venelin, paginile 121-123. Ștefulescu, Mănăstirea Tismana, ediția a doua, pagina 170. Privilegiul citat de Basarab al lui Dan Vodă, pentru Tismana e însă cel din 1424, tipărit în arhive istorice unul roman, paginile 19-20. La iotă Basarab-Vodă e desigur același cu Basaraba a pomenit că a fost domn într-un act din 2 august 1453, fără a se zice că a murit. Din zilele lui Basaraba și dete lui Basaraba un cal, vezi Onciul în convorbiri literare pe 1903, Pagina 711 Basarab cel bătrân se probabil în domnie cu fata lui Sinadinos din Sinai, fiul el însuși al unui capitan de mare, capetanul, capudan, al turcilor de neam grecesc. Cinci roman, pentru el Vesi, pentru el Bogdan, Tabla și Lăpedatul, pagina 19 și notele 5-6. Fata lui Laiotă, pe care oprinse Basarab cel tânăr, era cu această femeie. Bunica tânărului, prinsă de bătrân, era mama soției din tâi, a acestuia din urmă. Închei nota. Apoi îl ținură sa și încă din 1460, când se arăta gata să apere cu 5-600 de oameni Brașovul împotriva lui Cepeș, într-un adăpost lângă Sighișoara, unde era hrănit în nădejdea foloaselor ce putea aduce în viitor și al pasarab. Notă. Scrisoarea din 1460, citată în nota precedentă. Închei nota. Erau tată și fiu și trăiau bine împreună, împărțind pâinea puțină a sărăciei. Ca să se deosebească unul de altul, lumea îi deosebea numind pe unul laiotă, iar pe celălalt, care căpătase deprinderile crude ale lui Țepeș, Țepeș cel mic, Țepeluș, ei se înfățișau pe sine ca Basarab cel bătrân și Basarab cel tânăr. Notă. Vezi tot nota 126, adică nota aceea lungă, citită nu cu mult timp în urmă. Închei nota. Ștefan chemă la dânsul pe Laiotă, la din care e făcut de acum înainte o sperietoare pentru bietul Radu. Acesta nu uită să vorbească în 1472 despre grija ce are ca Laiotă să nu-i năvălească în țară, împreună cu ocrotitorul său Ștefan Vodă. Notă. Scrisoarea din Tabără, 1472, studii și documente 3 roman, pagina 35 roman. nota 3. Închei nota. El aruncă scriind brașovenilor asupra lui vina că ar fi mâncat niște oi cu oștenii lui. Notă. Bogdan, documente și regeste, pagina 74, închei nota. Din laiotă pribeagul Ștefan era să facă peste puțin timp un domn așezat în scaunul lui. El izbândi și în altă parte tot în 1472. De mult secuii deprinsese frica jacurilor lui. Acum, în 1472, când și al doilea voievod ieși din Ardeal, Ștefan era adevăratul lor stăpân. Dacă el n-ajutase cu armele pe principiile Casimir, ales în iunie 1471 regea Lungariei, el făcuse ca secuii să-i se închine, să jure în mâinile lui credință către craiul cel nou din Polonia. Notă. Iabronovski, pagina 31, numărul 8. Aceasta face pe Lugos, 14 roman, pagina 621, să scrie. Citez. Siculic vorum teram ab hungarie regno abstractam in soam diționem redegerat. Închei citatul. Dar, cum vom vedea, această stare de lucruri nu dăinuia și în 1475, când o pominește cronicarul Polon, închei nota. Scaune, scaunele Odorheiului și Ciceiului, căci secuimea se împărțea în scaune care erau ca ținuturile noastre, îi dădeau lui, ca regelui până atunci, dajde, și mai mult decât atâta se îndatorise a trimete la oastea ce ar fi să adune tot al zecelea om din, dintre luptătorii lor. Notă, scrisoarea citată a lui Radu către brașoveni, închei nota. Sigur, acum de pretutindeni, domnul Moldovei, sărbă la 14 septembrie a doua căsătoria sa. Mireasa Maria venise acum din părțile Crâmului. Aici, pe lângă genovezii de pe coastă, pe lângă tătarii dinăuntru, era și un mic ținut neatârnat, pe care îl stăpânea din cetățuia sa închinată Sfântului Teodor, de unde îi se zicea de italian Teodoro, Domnul Mangupului Neamul stăpânitorilor acestora era de mare obârșie. Cel dintâi dintre dintre dânsii, Alexie, venise din Trapezunt, unde a fost până în 1461 împărăție grecească. El și urma și să i au purtat deci coroană pe cap și haine pe care se desfăcea în fir de aur vulturul cu două capete. Alexie lăsă mai mulți fii, dintre care unul, Olobei, luă în stăpânire întreg mangupul. După el se întâlnește Isaac, care avea un frate, Alexandru. Isaac stătea încă din 1471 în legături strânse cu domnul Moldovei și genovezii din Cafa îl puneau de voie, de nevoie să stăruie pe lângă acesta pentru interesele lor. NOTĂ <coughs> Studii și documente, 3 roman, pagina 47, închei nota. Sora lui Isaac, deci, Maria, ajunse doamnă în Suceava. Notă Pentru Mangup, vezi tabla cărților mele, Chilia și Cetatea Albă, și not e extre, pur servir al istoar de Croazad, o di chenziem siècle. Se spune despre Maria că era sora lui Alexandru și știm că acesta era frate cu Isaac, cu toții fii lui Olobei. Închei nota. Maria nu se nici de mai multă fericire decât Evdochia de la Chiev, întâia soția lui Ștefan. Ea n-a avut copii. Lângă dânsa, doamna stearpă, crescură copiii din flora bărbatului ei, Alexandru, Bogdan, Petru și acel iliaș, care se vede o singură dată în 1472 septembrie pe vremea nunții, și va fi murit îndată după aceea. În sfârșit, fetița Evdochiei Elena. Notă Wickenhauser, Putna, pagina 162, în nota. Coborutoarea împăraților grecești din Asia a văzut lucruri grozave în scurta ei viață. Fratele său mai mic ucise pe cel mare și în 1475 venirea la Mangup, turcii, care măcelăriră neamul întreg afară de un singur copil care se turci, murind și el astfel pentru ruda lui înstrăinată în Moldova. Bisericile împodobite cu chipuri încoronate fură dărmate, și cetatea cu ținutul ei, în care se numărau treizeci de de case, ajunse pustie. Notă. Chilia și cetatea albă, pagina 146, nota 1. Închei nota. Peste doi ani de la această grozăvie, la 19 decembrie 1477, Maria se stingea în suceava, după ce simțise pe lângă nenorocirile neamului ei, spaima celor două război ale soțului ei cu turcii, după ce fugise în 1476 înaintea celorși oștiri păgâne care nimicise pe cei de acasă. Mormântul ei se vede și astăzi la mănăstirea Putnei. Acoperământul împodobit cu fir o în lungi veșminte scumpe, purtând o cunună mai înaltă decât a domniei Moldovei și păzită de vulturul împărătesc cu două capete, stema strămoșilor ei comnenii. Nota. Melchisedec, în revista pentru istorie, arheologie și filologie, 1 roman, paginile 257, 259, 260 și planșele, conform Cronica Țării, Cozac, Inschriften in aus des Bucovina, unul roman, Viena 1903, paginile 80-82, conform a mea, Istoria literaturii române, 2 roman, pagina 567, în închei nota. În 1473, Urmând lupta între craiul de la apus și cel de la răsărit, polonii pun în vederea împăratului că Matiaș va fi lovit în același timp de trei oștiri, dintre care una va fi a lui Ștefan. Notă Dlugos, 14 roman, pagina 583, închei nota. Acesta nu fu întrebat desigur, și gândurile lui mergeau aiurea decât spre asemenea câmpuri de luptă ce erau cu totul străine. Tot așa de fără urmări pentru dânsul, Fu și planul regelui Ungur de a se împăca, luni pe Hedviga, fata cea mare a lui Cazimir și cazestre între altele și Moldova, ca și cum aceasta s-ar fi alipit de la sine la stăpânirea unui astfel de mire lacom. NOTĂ Ibidem, pagina 587, închei nota Nici năvălirea tătărească ce se revărsa asupra părților Chievului nu l-a atinse. NOTĂ Ibidem, pagina 590, închei nota